ויקום אברהם, וישתחו לעם הארץ לבני חטא. וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו, לא, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא, יתננה לי, בתוככם לאחוזת כבר.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 לפני עם הארץ. וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמר, אך אם אתה לו שמעיני, נתתי כסף השדה קח ממני, ואקברה את מתי שמה. ויען עפרון את אברהם, לאמור לו, אדוני שמעיני, ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך, מהי? ואת מתך קבורו.